Bueno, olatz Salvador e, musikariarekin e, gaude. Hemen Donostian zuek ezuzu zuge ikusten baino parean irladugu eta itsaso itsaso zabala. Eta bueno, bere berari buruz eta bere musikari buruz hitz egiteko egin dugu hitz ordua. E, Arratsaleon olatz. Arratsaleon. Eh bueno, hau pixka bat gaurtik hasi baino hasiko naiz eh atzeratik honen arte eta lehen galdera moduan edo E, galtu nahi nizuken noiz sortu zen olat Salvador musikaria edo noiz horogitzen duzuzuk sortu e, zela Ba, gira ja, ez daukat e, data konkreturik, ez da san, nere burua musikari ikustea ez da duela askotikan burua neukantzer baite horrelatera zait eta, eta gero atzera begira aharrena izenean ikusi dut txiki txikitatik neukala lotura bat musikarekin baina ez da nere burua musikari bezala ikusi akarrike zakin melomano bezala edo zale amorratu bezala Eta musikari uste te, duela gutxitik hasi naizela kontentplatzen izan aitekeela. Em gastaro edo umetan edo hautzaroan edo zein izan ziren zure referente eduki balima zenuen edo edo agian, eh? Ba, upia kostatze zait identifikatzen ditut, ditut artista asko igual fase konkretu batzuekin. E, baina, bueno, ezekit, haurtzaroan ba, egia e, mix naiko berezia izan zelaz genen, gura eragina, familiaen eragina horregontzan, e, jaz musika zuten genuen, maia guk ez genuen ulertzen, e, ez da gehien gustatzen zitza egon musika, baina jaso dugu, eta gero, ezekitu, ba, edo zein humeek entzuten duena ez, ezekit, giretxe da porrotxe edo, Holakoak eta gero gaztar ora begira, ba, nikoztet denetik, entzun dugula euskal musika, entzun dugula pop e, komertziala, asko, eta gero nikoztet egondala puntu bat, nire bizitzan behintzat, ja aukerak eta konstiente bat egindetena, tale konkretu bat zuena, egual ba, ez dituzula irratitik jasotzen, edo, zakit. Osa, izen pila bat okurritzen zaizkit, baino, pff, oso bakoitzako ere demora tartea izan duena, eta demora guztien hori reproduzitzen dut. Em, osa bat aita badakigu musika inguruan ibili direla ere bai, e, beraien bizitzak baino okerrezbanan amonarekin ere badituzu basarte batzuk, ez? Edo hori esan diate. Ezakintzenek <laughs> <laughs> <laughs> esan dizun. Bai, bai, bai, ban ere amanak pianoa jotzen du. Eh, ikasi zuen pianoa eta uste, et, e, karrera ateratzeko zorian egon zela, baina azkenean ezin ez izan zula. Eta berak azkenean musikarekiko E, maitasuna beti transmititu izan digu e, beretxean piano bat dago eta beti danik egon da eta, eta azkenan izan da itzaki bat e, guztiok bildu eta ba, bestiak jotzeko eta bar Gabonetan ere musika oso presente egoten da amonaren etxean eta ezakizuk igual informazio gehiagoa badukaz du Ez ez nire hori esan ere badu zer ikusia ba, de... musikaren historian ba, Bira egia da e, nire bai aitario sabari eta eh nire amonak eh ezakit e, sustatu zula etxe hortan musika ikasketak eh aurrera ematea jakinarren etorkizuna etzela bat ere erresa izango eta horri esker ba nikuzteten jaso ditugula frutuak mm -hmm. alegin horrek bai. <laughs> eh musika tresnak jotzen dituzu ere bai gitarra beintzat bai em eta abestu ere, abeslaria izantzara orain bakarlari baino talde taldetan ere bai, noiz hasi zinen musika tresnak ikasten eta abesten e... basirrintzen lehenezkuntzasieran piano ikasketak eta solfeio ikasketak egiten. em hor izantzan ofizialki nere lelengo kontaktu bueno, ezagut, ez da akademikoa edo bueno, aintzat formalki horra sintzaen musikarekin harremanetan eta gero eh, en bigarren hezkuntzan horria pianoa utzi nuen eta gitarra ikasten hasi nintzen pixkataitarekin, e, pixkandere kabuz, eta gero pusortik aurrela ikasi ditut eh, harmonia, bajoa eta hautsu teknika. <laughs> Oseak, junaiz pixkanak evoluzionatzen baitare. Ehm, um, zein talerekin hasi zinen jotzen edo nola, nola izan zen hori? <laughs> ba, eh, lehlengo taldea... Eh, Musika, bueno, erengo musika taldea e, horrego nintzana, izan zan, irunen, eta e, abeslario ezela asin nintzen, baina ez genuen kontzerturik eman talde horrekin. E, Asi ginen bertxio batzuk hotzen lokal batean, horre e, zagutu nitun horietako taldekide asko, eta hau ez dut askotan kontatu zen ja, buruak kauza batzuk borratu ditu, baina horra asin nintzen abesten, eta maketatxo grabatu genuen, baina ez genuen iritsi kontzerturik ematera. Eta gero eskakietanen hasi nintzen 2010ean, dut. Eta lehen talde horretaz zer oitzapen dituzu edo ze zerbait gogoratzen duzu ze lehenen talde batean hastea abeslari edo edo musika zean, ezta ezta ez dakit, ez da, ez da egunero gertatzen den zerbait edo Ez, ez ez ustez ustez dakit, eh pentsatu gabe egindako zerbait izan zela gei. Eh? Bultageio mangoban izki jo ausartuko eta eta hori proposatu zianean e, bertako mm -hmm. ezagun batek ba, probatzearren hasi e, nintzan gustatu zitzaidan eta oroitzapen politadozkat hori e, lokal batean e, lelengo aldiz e, lagun batzuekin bildu eta eta zara da piztea ateratzen genun hori zan eta izan duzu bezala 2010ean eskakitan taldean hasi zinen zenbat urte zen itun gerai horretan olatz izanagita agiri gora hemen hizketan baino, baino gazte osea daena gazte gaztearrapatu dizun Bai, 20 e, urte nitu hasi nitzenean. Eh, le lengo kontzertua bueno, uste dut, ustezet 2009an hasi ensaioekin eta 2010ean hasi nitzela eh orrebanula le lengo kontzertua. Goratzen duzu noiz zen? Bai. hogei urte nitu eta kortxoenean izan zan. Leku leku politaja astuguna. Gure artean eta mm, em Eta Esk... nahiz? Nihon nahiz. Nihon nahiz, kortsuenea hara, eta angelitu nahiz. Hora, <laughs> e, bueno, vale, hasi zen jen, eskakeitanen, e, lehen diska diskoak aterazen ditun, e, eskakeitanen egin, ez dakitzen bat diska izan ziren guztira, eta noiz izan zen lehenengoa. Lehenengoa vale, izan zen ahots ahotsa, eta atera geroen 2000 eta amabihigarren urtean. E, Baie, E, Abesti ba, batzuk eginda zezkaten izartua aurretik eta beste batzuk ederen artean sortu genitun. Eta gero hortik aurrera atera ditugu beste bi album bimila e, eta eta bimila hau da bi urtero. E, orekariak eta Galera izenekoak. Eta azkenengo urtean galeratu dugu e, Galera beats izeneko disko bat dala gure abestiak e, DJ edo ekoizle desberdineen eskuetan jarrita. Eta kontzertuak e, Euskal Herri mailan izan dira, Euskal Herritik atera zera te dan taldearekin, nondik ibilizarete? Ba bai, atera gera. E, ginen horla e, irtera potentena izan zen Japoniara. E, izan zen, e, orekariak e, atera genun eta urrengo urtean, hau da 2000 eta amagostean. Eta oso berezia izan zen, e, ez ginen ordu urarte asian inor, e, etzan egon, taldetikan eta gutxiago ba, jira baten kontzeptu baten pehanez. Orduan e, oso berezia izan zanguretzako hori, instrumentuekin handikan gueltaka ibiltzea, e, bertako kultura ezagutzea eta egia esan esperientzia ez zelan ikustet e, gehien markatu gaitunetako izan dala. Eta gero, ba, hemen gertusiago Suizan eginen untur batu aitare. E, asko gustatu zitzea eguna, e, bertako jendeetaleku oso politak ezagutu genitun eta egia esan guztora gueltatuko ginateke. E, Frantzian ibil gara baita ere, eta azken bola da Zatu e, Espainiarretik ere e, jaialdi aldi ditugu. Nola da Euskara Zabestea, Euskal Herretik kanpo. Berezia da, eta nik jende jendeazko eskertzen dula. E, guk e, konplejo, berezi bate, ukiarren Euskara Zabestuta mundura atera ezin gerala, edo ez dakit, nik uste falazia bat badagoela horrekin. E, badago jendea, dibidez Japonen, E, bere frikismo horren barroan e, abestiak entzun ikasi eta kontzertuan abestu zituenak. Eta e, kaletikan rekonozitu gintuena e, eskakidaneko partai bezala. Eta, bueno, hoieki aztutzen ez diren gauzak izaten dira. Eta, bueno, zure letrak abesten ikustea ezer ulertzen ezun baten ahotan ere bakuriosoa da gian san. Bai, kuriosoa ba, bada, kanpoan, ez? E, e, bertakoa izan gabe doizkuntza jakin gabe ere, ba, horrelako kontzertutara eta hizkuntza hain txikia mm. eta hain herri txikia eta hain, Dena txikia gera, gero egia da zuko esaten duzuna, gero atera gaituzkela eta honditasunean, hondienak izan gaitezkela ere bai. Hondiena <laughs> <laughs> keguinizan baina baina benetan oso merezia izant zela eta eta holako mikroespazioak ere merezi dutela ez izan behar eh, makro bat. Eta hori, e, az, bueno, e, eskakeitan e, taldeari dagokionez eta orain azken e, urte honetan, bakarlari egisa, atera duzu zure lehen e, diskoa. Ze, ze sentiarazi izunek, edo ze ezberdintasun topatu zuzu, ze eskusatzen dut ez dala horreina izango talde baten jotze, e, edo bakarlari egisa garitza. Ez, ez dauk azer egia esan. E, Nik uste, ezberdintasun nabar menena edala, nire proiektu pertsonalean ez daukagula eskakitanen daukagun talde izaera, ez? Azkenean eh nere izena eta nere abizena doa zenez, ba ni izan naiz e, zuzendari edo gidari edo ez dakit nola deitu, eta ordunen harremana lanerako harremana ez da hain horizontala izan eta iritzi bakoitzak ze banda batekin lan egin देत eta bandako kiden iritzi bakoitzak etzekan nere iritziaren pisu bera, ez? Azkenean e, erabakiak hartzea tokatu zait eta eta kostatu zait eh rol hori Nire ganatzea eh ordura arte ez, ez naizela koituta egon hori e, lantalde baten zuzendari izatera. Hori izan da desorientasun potoloenetako bat. Gero abestiak ere ni konposatu ditut, baina negia da instrumentatze instrumentazio bat eh e, erabiltzerak e, laguntzaile osoenak izan ditut dela eta hori ni baino askoz gehio kontrolatzen dute e, gauza askori buruz eta hori azkenean oso lagungarria egin zait. Eh, nikuzte hori dela desberdintasun nagusia. Gero, baita ere, eh, musika za parte, artuardien erabaki guztiak ere nire gain egon direla, eh? Orduan, bueno, balde batetik bai finantziazioa nik hala erabakita nire dirutik jarri detela. E, gero, ba, azkenean eh baliabide guztiak eh nere ardurapean egon direla, eh Mai Studioa, eh, e, asko daude hitzaren geritzenak, promoko argazkiak, diseinuak, E, kopiak, e, masterizazioa da. Hola, bat airean eta hoe guztiak, ba, nire neregain hartu ditut. Eta bakarlari gisa esaten da mezela pistinara botatze hori, e, nola izan da? Se supusatzen dut pausua ondia dala edo pentsat, e, bueno, talde batetik bakarlari gisa ta izen propio eta izena bizien propioekin eh plazaratzea edo, edo plazan sartzea, ba, astela errese izan. Bueno, eske, ez da izan egun batetik bestera, eh, igual jende askoko hain ezagutuna naho edo orain entzundu nere izena, baina duela la urte hasi nintzen kontzertuak ematen nere izena bizenekin eta nere abestiak hotzen, guitarra eta hotu batekin. Eta la urte eman ditut eta or, azkenean e, la urte proiektu batean urte asko dira eta beti dago diska bat ateratzeko griña edo, edo kanpotik ere eskatzen dizute eta baneuzkan, bi kontzertu, eh, zuzenean grabatutakoak eta eh, formato digitalean. Baina egia esan, pauso potoloena bai izan da, diskoa batera atzearena, ba, azkenean e, erabaki bat izan delako, ez? Estudioa batera haugun eta abesti guztia ibuelta berri bateman eman eta pixkatla laborategi lan hori egitea hori bai izan da irabaki, erabaki edo salto potolo bat. Eta, eta bai, beldurra amaten du, bainan, baina egia esanen erustez egin barren zerbait da, ez? E, bizitzan... E, ezakit, erabakiak hartu bardira, saltoak eman bardira, eta eta esan pena bada ez egitea bildurren gatik, ez, edo berti goga batik. Nik hori gauza guztitara aplikatzitu barko genula. Bai, arrazoi guzti <laughs> <De teoria isa, laughs> da. Teoria egin, baina. Hori da egin, baina. baina, <laughs> baina, <laughs> baina. <laughs> <laughs> eta e, maitzazen izan da, edo jendearen jarrera... Zer nabaritzen dezuzuk, hau eskakitanekin e, publiko mota bat izango zenun, edo zenuten. Eta orain, e, Olatz Salvador bezala, beste publiko bat, edo agian eze, agian berdina da, eta edo nasketa bat da. E, ez da egite, edo ze jende mota, edo zein, zein izan da jendearen e, erantzuna ba, ausudenetik egondala. E, perfil askotako jende desberdinarekin hitze egin ditut eh, diskoaren arira, ezagutut ditut e, pertsona asko gerturatu zaizkianak, ediztiz diatenak, e, diskoko abestiak e, asko gustatu zaizkielako edo identifikatu dituzelako baien egoerekin eta egonda jendea oso heldua, eh, egonda egondira umeak, kontzertua ta gero etorri direnak nere gana eta eta ego incluso argazkik eskatuzkiatenak eta niretzako hori ba gauza berria izan da, ze eskakeitanen egia da, ez dukala inrol protagonista ez daukadala, borgue jarraitzen dut, askok e, kontrakoa pentsatu barren, eta, eta hori nabaritu dut aurtengo uda batez ere, eta eskakeitanekin ere bai, e, leno eskatzen zidaten e, argazkia ateratzeko taleko beste ezagunago batzuekin, eta orain eskatzen direte beste atzuein erekin ateratzeko, ez? Hoizan da, alaketa bat nabaritu dutena justu uda honetan. Eta eta gero ba kontzertuetan eh badago publiko desberdina, baina igual asko era du eh zirkuitoa ere desberdina da ala, Kulturetxe baten jotzen ba ezu Atxaleko 7 aukera gehiago dakazu eh, adibidez familiak etortzeko, aurradazkan jendeak etortzeko. Eta hori da eh nei gustatuko esparru berri bat, ez? adibidez Atlantikaldia Atlantikaldea festibalean oreretan eh eguerdikordu batean jokoenun eta jende askok esan zigun. Eh, mesedes kontzertu gehi ordu hauetan, ze gaueko 12tan gaude. Eta Niangoen. <laughs> ba, begira. Ulertzen <laughs> duzu, ez? <Dai. laughs> eta eta neriagi esan asko gustatu zaite kontzertuak e, kontzertuetako publiko hori zabaltzea ze eskakitan dago oso mugatuta eta ez da gure erabaki bat baizik eta azkenen kapotidatorren zerbait eh gaueko kontzertutara. Eto, katu zaigu festivalak histea goizeko bostetan eta nahiko gogorra da. Eta eta bueno, ba egia esan mezu bat hemen dikan eh kontzertuen ordutegi hori <laughs> mugatzeko bizkat edo, edo zabaltzeko eh Alegin ez. Bai, bai, bai. Nik beintzat eskertuko nuke eta ustez jende askok. Bai, nik bai beintzat. Ohentzi momentuan da, bai, eskertuko nuke. <laughs> em, jarraitzen eh bueno, elkarrezkota jarraitzen bueno, galdetu eh, bueno, dizut publikoarengatik eta bar eh etxekoek zer diote? Hau da, etxean ere bueno, eh txoko txikia ez dakit zaren, baina ai, bueno, etxeko txikinetariko bat eh musikal gintzanain ezagunak diren izenak edukitako familia batean eta bai, orain arte talde batean, baina orain ere bakarlari eta izena bizenekin eta beraien kolaborazio batekin diskan, azken diskan Etxekoak zer? Ba, pozik daude. <laughs> Ilusionatuta. Azkenean e, ni ziur nago diskoan e, mila katxaderako zituztela eta eta ez dela beraien, ugale uneko egun beraik egin goluketen bezala. Baino, egiasan ez diate ez diate, mezu hori elarazten baizik eta nik ustetuzten diatela nere bidea egiten. Eta hori, alde batetik e, aita e, musikaria dana eta eta pila bat laguntzen di dana gauza Teknikoetan, e, gitarrarekin adibidez e, berak ajustatzen dit, e, asko lagundu dit e, ba, baliabideekin lotutako gauzekin, eta gero nire ama ba, bueno, musikaria ez dena baina oso ilusionatuta dagona e, proiektu honekin, eta, eta gero dago nire anaia musikaria dana baita ere, eta diskoan e, bajoa joa duna. Eta, bueno, Horain e, hori esan dezaket, baina berriak egongo dira nire anaiarekin lotuta baita ere. Esklusiba, <laughs> esklusiba bai? dugu! Bai ez, hori indik ez dugu iragarri baina, baina bueno, hori eta eta gero ba, familia zabalera begiratuta, ba, azkenean em, nik ustez normala den betzela, ba, ilusioa egiten dula ez, ezakit, <laughs> irbitzen zait. <laughs> hori zaten dut berentzaren diskgusto adatzea ora inisko bat atera etelako ez. <laughs> de nada, liteke nada, de nada, familia barruan, <laughs> bake zeu da zer gausagartatu daitekeela familia zalako aukeratzen. Kasuetena <laughs> <Aera. laughs> <laughs> da asko animatu nautela, hori san dezaket eta oso abestua sentitu naizela. <laughs> <laughs> eh, aurrera begira holatz e, zein da asmoa, oda, eskakeitanekin jarraitzen duzu. Uh -huh. e, eta taldeko parte zera, disko berria atera duzu bakarlari gisa. Aurrera begira epe mot zertainera zer duzu buruan edo jendan? Bueno, zaia da erabaki hauek hartzea, ez? azkenean, ez ginen hasi Ola Salvador eta bere banda, e, proiektu bezala baizik eta disko bat ti begira, ez? Orduan, erabaki genu diskoa geitea. Eta hor beste bilera bat egin genuen eta esan genuen zeingo ego disk honekin eta esan genuen ba jo nahi degu. Ordun goaz oso poliki, goiaz pizkan aka ez dakau planik mendik bost urtera. Eta, eta gainera asko kostatzen da erabakitzea ez dakizulako zehurtatuko den ez dakizuzuk nai izan da ere kontzertuak lortzeko aukera ugikozun eta eta ordun ezin da planifikazio luzerik egin. Galdetzen die asko noizko bigarren diskata niretzako Hau da, e, oraindikan lehen goaz gozatzen hasi horretik ja, ez dakit, aztea pelikula berriak egiten, eta hori zaita inbeste gozatzen. E, esan dezakean bakarra da, kontzertu batzuk eman ditugula eta feedback oso positiboa eta eta edera aukide gula, eta horrek bai, bai motivazio bat edo indar batean digula jarraitzeko, eta gure asmoa badela kontzertuak ematea. Ez ez duzte agenda horrela, E, oso betea edo gero jira mundialekin izango dugu nik, baina, baina, baina. Akian berriro eza. japonera, edo. <laughs> ezakit, ezakit. Inoiz ezakitzu zegertatu daiteken, A ber, e, demurak esango du, ezakit. Atzera begira, bueno, orain arte gaita sortzi urte dituzun honetan, em, zure ibilbiedaren lagur pentso bat edo esaldi batean, edo bitan, egin alko zenu edo, Nola definituko definitutuko zenuke orain artekoa. Bueno, oraindik gelditzen zaizu bizitza osoa, baina 28 urte dituzun honetan. Musikari dagokionez. Bai. Mm. Uste, ikaskuntza konstantea. Hori da definitzen duna ibilidea nere kasuan beintzat eta eta definitutuko duena baita ere. <hazitzen> Eta aia ja, bukatzeko, bueno, nire aldeti behintza, gerozuk nahi desu esan dezakezu, beti duzten dut azken aukera bat e, gombidatuak nahi dunea esateko, baina e, nire, niretzako bukatzeko zer eman dizu eta zer kendu dizu musikak. <risa> kendu dit, loa, <risa> e, denbora, bueno, kendu ez da netzako hitza. Igual, e, Irakurrin onduela gutxi e, desberdin tasuna dagoela, adibidez, E, gastatu edo inbertitu itzen artean ez, eta nettzako osoangguratsua da eta nettzako agute inbertsio bat izan da. E, ordu asko inbertitu ditugu. E, ez, ez direla direre aken du ez aukeratuak izan dira eta gustoz inbertitu ditugu. eta eta honen bueno, ba, albo kalte bat izan da hori ba, askotan e, goizeko zazpitan despertadoreak, xonatzea ta igualzuk ordu bete lo egin izana aurreko egunean kontzertu bat izan dezurako eta eta hori oso gogorra da eh oso gogorra da konziliatzea e, musika eta lana eta zeresanik ez ja eh bezakitu ba semealarak nahi baditzu edo familia proiektu bat garatu nahi badzu semealarak eduki gabe ere e, oso oso komplikatua da ala Eta hori ez da kasuali azkenean e, berrogei urte tigorako musikari oso gutxi daude, emakumenzkoak e, zer esanik ez, eta neretzako inaundi batean horregatik da ez. E, ez degulako lortzen ezteko hortaz e, or bizitzeko ingreso lortzea, eta, eta jarraitzeko egonkortasun hori, ere garantzitsua esaten dela bizitzan ez? Eta, bueno, e, eman dizkidan gauzen artean, e, nik uste zerren daluze batean daitekela eh satisfakzio asko emandizkit neri beintzat. E, jende asko ezagutzeko aukera, eh leku desberdin pilla bat ezagutzeko aukera, eh ezakit, egia esan, eh da bilbide bat hori ez dauka nenik eta eta denbora guztin deskubrimendu berriak daudena. Ta da hori da politena igual e, ez dela ez nez geala rutina baten erortzen, guintza saiatzen geala gotsa berriak bilatzen eta, eta sorkuntza atletik ere bai eta horri uste datorela ikaskuntza guztia. Ba, eixan bezala neraletik alderak bukatu dira, N zuk nahi izan ezkero zerbait gehitu esan edo azpimarratu, zurea da azkenitza? Bale, ba, bueno, aprovechatuko ez boz gora iu hau, e, esateko hilaren hogeita iruan e, ano eta herrian egongo gerala, e, baini eta bain ere banda, eta baita ere durangoko azokaria mailera emateko e, plateruen hain zango gara benduaren bederatzean atxaleko zortzitan. Bueno, Honekin propaganda chiki honekin, <laughs> no, ba, nire nere partetik besterik ez olatz, e, placer bat zure entrevista edo elkarrezkota eta ta placer bat zure musika entzuteare bai. Bi esker. Beste bat arte, Zerdin.